аудіокниги українською від студії «Калідор». Продовжуємо із вами мандри країною-нарнією та суміжними землями у книзі Клайва Стейплза-Льюіса «Срівний трон». Розділ дванадцятий Королева Підляндії Тієї самої хвилини до зали увійшли двоє землюків, та проходити далі вони не стали, а зупинилися обабіч дверей і низько вклонилися. Слідом за ними у дверях з'явилася та, на яку присутні менш за все очікували, чи менш за все хотіли побачити тієї миті. «Так, так, друзі, це була не хто інша, як пані в зеленому». Сама королева Підляндії. Переступивши поріг, вона наче до місця прикипіла, адже побачила у покоях принца чужих людей і не лише людей. Срібний трон зник невідомо де. Принц не прив'язаний, і до того ж у нього в руці меч. Королева вмить пополотніла. Та Джил подумала, що це аж ніяк не та блідність, яка буває від страху. Це та, якою беруться від злості, гніву або жлюті. Чаклунка зміряла принца вбивчим поглядом. Поглядом, який не віщував нічого доброго. Поглядом, у якому читався смертний вирок. Та раптом вона, здавалося, передумала. «Залиште нас!» – наказала вона землюкам. «І простежте, аби ніхто нас не турбував, коли буде треба покличу під страхом смерті!» Гноми, шурхотячі лапками слухняно вийшли, а королева Чаклунка зачинила за ними двері і замкнула їх на ключ. «То як, мій принце?» Підступно всміхнулася вона. «Ваш нічний напад іще не настав? Чи швидко минув? Чому ви стоїте тут, а не сидите прив'язані до трона? Хто ці незнайомці? Куди подівся трон, ваше єдине спасіння під час нападу безумства?» Коли Чаклунка звернулася до принца, він увесь затремтів, немов його била пропасниця. Що ж, цілком зрозуміло, не просто за якихось півгодини позбавитися чарів, через які ти був у неволі десять років. Втім, пересиливши страх, принц підвів голову і гордо відповів. Пані, ваш срібний стільчик мені більше ні до чого, а ви яка сотні разів правили і як співчуваєте моїй недузі, поза всяким сумнівом зрадієте, почувши, що відтепер не буде ніяких нападів. І як на мене, ви просто лікували мене не так. Тепер, коли я зцілився, мені навіть здається дивним, що мене кожної ночі прив'язували до цього ненависного стільця. А це, мої щирі друзі. Саме вони мене і звільнили. Тепер я при доброму розумі і маю вам дещо повідомити. По-перше, стосовно планів вашої величності поставити мене на чолі армії землюків і з нею увірватися до Білого світу. Я не бажаю насильно ставати королем якогось народу, який мені нічого поганого не зробив. Я не бажаю знищувати його законних правителів і не бажаю сидіти на троні кривавим тираном-чужоземцем. Тепер, коли мені відомо все, я нічого іншого, окрім відрази до ваших планів, відчувати не можу. Я відкидаю їх як найпідступніше злочинство. Ну а, по-друге, може, вам цікаво буде дізнатися, хто я насправді. Так от. «Я Ріліан Королевич Нарнії, єдиний син і спадкоємець Каспіана Десятого Мореплавця. А тому, ясновельможна пані, я маю намір і в цьому бачу свій обов'язок негайно ж покинути ваш двір і не зволікаючи відбути до рідного краю. Прошу вас виписати нам охоронного листа і надати провожатого вашим темним королівством. На це Чаклунка нічого не сказала. Не спускаючи очі з принца, вона невидимкою перетнула залу і опинилася біля каміна. У стіні відчинилася потайна ніша. В ній стояла різьблана скринька. Чаклунка засунула в скриньку руку і дістала пригорщі якогось зеленого порошку. Вона шпурнула його у камін. Вогонь спалахнув, і залою поширився солодкий, до нудоти дурманний запах. Під час їх подальшої розмови запах цей дедалі дущав. Від нього паморочилася голова, важчали повіки, і ні про що не хотілося думати. Тим часом чаклунка зняла зі стіни якийсь музичний інструмент, схожий на мандоліну, а далі перебираючи пальцями, заграла на ньому якусь одномонітно нескінченну і щемливу мелодію. Звуки цієї мандоліни пливли по залі, заколисували й заколисували, заколихували й заколихували, навіваючи сон. Поступово слух уже не вловлював окремих звуків. Вони злилися у тягучий гул, який, як і дух від порошка, заповнив всю кімнату. Від нього гуділа голова, і всі думки розліталися геть. Відклавши мандоліну, при цьому запах став іще густішим, королева заговорила вкрадливим, солодко-медовим голосом. — Нарнія? — перепитала вона. — Нарнія, чого ж? «Я часто чула, як ви, принце, бурмотіли це слово у мареннях. Але, мій любий принце, ви серйозно хворі, адже такої країни насправді не існує». «Неправда, пані!» – заперечив Трясогус. «Саме в цій країні я прожив усе своє життя!» «Ось як!» – роблено здивувалася Чаклунка. «Ану-ану, повідайте нам!» «Де ж вона по-вашому є?» «Як де? Нагорі?» – тицьнув пальцем вгору трясогус. «Але от де точно? Не знаю». «Невже?» Королева розсміялася. «Існує якась країна у товщі й глини?» «Так існує», – затявся трясогус. «Але тільки не в товщі, а над нею». На поверхні землі, у верхньому світі Цікаво, цікаво, а що це таке? І де це, як ви сказали, білий світ? Ой, тільки не треба удавати, нібито ви самі не знаєте Сказав Бяклі, чинячи опір Чаклунському дурману Він там, на горі, звідки видно небо, сонце і зірки Та ви ж теж там бували там ми вас вперше і стрінули. «Даруйте, пане!» – чарівно розсміялася Чаклунка. До речі, для Юстоса здалося, що чарівнішого сміху він у житті не чув. Щось я не пригадую, щоб ми із вами раніше зустрічалися. А, ну так, так, розумію. О, як часто ми зустрічаємо найнесподіваніших людей у найнесподіваніших місцях! Я маю на увазі «у снах». Але ж, пане, у кожного сни свої, і ви не можете вимагати, аби іншим снилися ваші. «Пані!» – твердо вимовив принц Ріліан. «Адже я вже казав вашій величності. Я і сам із Нарнії. Я син Нарнійського короля». «От і славненько, от і гарненько!» – вимовила королева нібито втішаючи дитину чи то хворого. «Син короля то син короля, хай навіть сам король! Уявляйте себе на здоров'я хоч принцем, хоч королем, яких завгодно земель!» «Але ж ми були у Нарнії!» – обурилася Джил. Вона злилася, відчуваючи, що чаклунські чари оволодівають нею дедалі сильніше. Хоча, звичайно, вже тільки те, що Джил це відчувала – Свідчило, що вона ще не остаточно зачарована. «А ви, моя красуня, Либонь теж королева Нарнії!» Глузливо підхопила Чаклунка. «А от ти ні!» Джилл схопилася на ноги. «Ми з іншого світу! Зовсім іншого!» Ха -ха -ха, Оце так! У вас уява навіть багатша, аніж у принца!» По-зміїному прошипіла крізь сміх королева. «Скажіть, Люба, «А де цей світ? Цікаво-цікаво, які ж це кораблі чи колісниці переносять вас із одного світу в інший?» мить у голові у джил промайнули тисячі спогадів. І експериментальна школа, і адель-бестолочі, і рідний дім, і радіо, і кіно, і автомобілі, і літаки, і продовольчі картки, і черги по хліб. Але все це було десь далеко, немов у тумані». Королева провела рукою по струнах. Дідінь-ділінь-ділінь, проспівала мандоліна. І Джил раптом забула, але не забула те, чим були ті речі, а забула, як ті речі називалися у її світі. Цього разу їй навіть в голову не зайшло, що вона зачаровується, тому що дія чаклунства була уже в самому розпалі. Та воно й зрозуміло, що більше піддаєшся чарам, то менше їх помічаєш. І несподівано для себе самої вона почула, як промовляє. Проте це сон, всього лише сон. І від цих слів їй чомусь стало легко на серці. Усього лише сон, луною підхопила чаклунка, як і раніше натринькуючи на мандоліні. «Тільки сон», – погодилася Джил. «Не було ніякого іншого світу», – уточнила Чаклунка. «Так, не було», – пробурмотіли слід за нею Джил і Бяклі. «Немає жодних інших світів, є тільки мій», – тягнула ту ж саму пісеньку Чаклунка. «Немає інших світів, тільки твій». Слухняно повторили діти, але в цю мить Трясогус, напружуючись, що сили не здавався. «Ніяк не можу зрозуміти, про що ви тут говорите», – промовив він. «Щоби я забув про Нарнію, та ні за що на світі! Таленькайте, теленькайте на своїй балалайці, поки у вас руки не відсохнуть! Нічогісенького у вас не вийде! Я ні за що не забуду наш світ!» Хоч і не здивуюся, якщо більше ніколи його не побачу. Навіть якщо ви згасили сонце, я знаю, що він є. Я там бував. Я бачив небо всипане зорями. Я бачив, як на світанку над морем стає сонце. Я бачив, як увечері воно ховається за гори. Я бачив його і пополудні, у зеніті, коли воно таке яскраве, що очам боляче дивитися». Слова простоквака змусили всіх прокинутися, і діти з принцем знову задихали легко і поглянули одне на одного, а народилися заново. «Безперечно! Білий світ існує!» – вигукнув принц. «Не сумнівайтеся! Благослови тебе, Аслан, хоробрий простокваку! Ми спали ці декілька хвилин! Як же ми могли забути про білий світ? Адже ми всі бачили, як світить сонце!» Чепак, пожвавішав Бяклі, який же ти за молодець, ти єдиний із нас, хто не втратив голову. І тут знову заговорила чаклунка, вірніш, затуркотіла, як туркоче голубка на високих в'язах у старому парку о третій годині пополудні дрімотньої літньої пори. Її голосок туркотів. Ах! «Що таке сонце, про яке ви говорите без кінця?» «Це, напевно, від слова «сон». Невже воно що-небудь означає?» «Так, означає!» – нетерпляче вигукнув Бяклі. «То розкажіть, будь ласка, яке воно?» – просила Чаклунка, перебираючи струни. «Будь ласка, ваша світлість!» – відповів принц, і тон його був холодний і підкреслено чемний «Ось перед вами лампа. Вона кругла, жовта і освітлює всю кімнату. І найчастіше вона висить на стелі. Так от, те, що ми називаємо сонцем, як лампа, тільки більше і яскравіше. Воно освітлює весь білий світ і світить на небі». «На чому висить, пане?» – удала нерозуміння Чаклунка. І поки всі обміскували, як же їй відповісти, додала, залившись переливчасто, як срібний дзвіночок. <бачити> Бачите, коли ви тверезо намагаєтеся уявити, що таке сонце, ви не можете розповісти мені. Усе, на що ви здатні, це всього лишень порівняти його із лампою. Ваше сонце – це сон, мара і в цьому світі «Немає нічого такого, як сонце. Єдине, що ви змогли, це порівняти його із лампою. Але ось вона лампа. Її можна помацати. А сонце – це всього лишень плід фантазії, дитяча казочка». «А тож, тепер мені все зрозуміло», – протягнула Джил безпорадно. «Напевне, це так». І коли вона промовляла ці слова, їй здавалося, що вона говорить дуже розумно і розсудливо. Поволі та тужливо відьма повторила «Сонця немає!» І ніхто із них нічого на це не заперечив. І вона повторила знову іще солодшим голоском «Сонця немає!» Промовчавши, нібито намагаючись зібратися із думками, всі четверо відгукнулися. «Так, сонця немає!» І раптом усім їм від цього стало дуже легко на серці. «Сонця ніколи й не було!» – додала Чаклунка. «Не було!» – повторили принц, простоквак та діти. Останні кілька хвилин Джил не полишало відчуття, що вона повинна хай там що, але дещо пригадати. І вона згадала. Але вимовити це було надзвичайно важко. Вона відчувала, як величезний тягар зліпив її вуста. Але на силу вона вичавила із себе. «А як же Аслан?» «Аслан?» – перепитала відьма. Швидше перебираючи струни мандоліни. Яке славне ім'я? І що воно означає? Він Великий Лев. Він викликав нас із нашого світу, пояснив Бяклі, і відправив на пошуки принца Реліана. А що таке лев? не вгамовувалася чаклунка. Ну ви що? здивувався Бяклі. Невже не знаєте? Як нам описати їй, що таке лев? «Ви коли-небудь бачили котів?» «Звичайно», – підтвердила королева, – «я просто обожнюю котів». «Ну, а лев?» «Трохи, підкреслюю, зовсім-зовсім трохи схожий на величезного кота із гривою. Тільки грива у нього не як у коня, а як перука у суді, розумієте? А ще лев, жовтий як пісок і дуже-дуже сильний». Чаклунка кивнула. «Зрозуміло, що з вашим, як ви кажете, левом, у нас виходить не краще, ніж з вашим сонцем. Вам знайомі лампи, тому ви уявили собі величезну лампу і назвали її сонцем. Вам знайомі коти, і ви <свіст> тепер вигадуєте величезного кота, отже, виходить, як ви сказали, а лев...» Ну, це старовинна гра у вигадки, хоча, чесно кажучи, вона більше личить маленьким дітям, а не вам. І дивіться, дивіться, просто так із голови ви нічого не можете придумати. Ви все берете із невигаданого світу, із мого світу, тому що іншого світу немає. Але навіть ви, діти, для такої гри вже завеликі». А вам, милий принце, має бути соромно. Ви доросла людина і граєте у дитячі забавки. Це ж просто сміх. Ну що ж, потішилися і годі. У мене для всіх вас знайдеться справа у справжньому світі. І запам'ятайте, немає ні нарній, ні білого світу, ні неба, ні сонця, ні ослана. А тепер час до люлі. А зранку візьмемося за розум, Розпочнемо нове життя. Ранок покаже. Але спершу спати, спати, Міцно спати. Подушки такі м'які-м'які, «Ну-мо спати без цих дурнуватих снів!» Принці-діти стояли, похнюпивши голови. Щоки у них залилися червоною барвою, а очі злипалися. Сили полишали їх. Чари злої чаклунки брали гору. Та трясогуз, зібравши усю мужність у колак, точнішу лапку, відчайдушно ступив у вогонь. Це був сміливий крок. Він знав, що йому буде не так боляче, як було б людині. У нього ж ноги, а він був босоніж, товстіші і перетинчасті, як у гусака, а кров холодна, як у жаби, але все ж йому буде боляче, дуже боляче. Але він зважився і ступив босою ногою у вогонь і почав затоптувати жарини. І ось що сталося. Сильний дурманний запах щазав. Хоча трясогуз і не загасив вогонь, але сильно притоптав його. Пахощі перейшли у сморід. Запахло смаженим простокваком. А запах паленого – це зовсім не те, що чарівні пахощі. І в головах відразу просвітліло. Думки стали ясні та чіткі. Принц і діти розплющили очі і випросталися. Чаклунка зарепетувала страшним голосом, який разюче відрізнявся від її нещодавного голубиного туркотіння. «Ти що коїш, тварюко-болотна? А ну не лапай, мій вогонь! дзусть тобі, киш звідси! Зараз, звідси. Зараз я із тебе кисляк зроблю. зроблю!» Та різкий біль уже розбудив простоквака. У голові у нього була цілковита ясність. Що ж, аби позбутися певних чар, немає нічого кращого, як раптовий біль. «Стривайте, стривайте!» – сказав він, шкутельгаючи геть від вогню. «Дозвольте кілька слів, пані. Припустімо, що ви кажете правду і тільки правду. То що ж, краще знати найгірше, аби змінити його на краще?» Припустімо, що все це дерева, трава, сонце, місяць і сама слан лише сон або вигадка. Припустімо. Отже, вигадане набагато важливіше і краще, ніж реальне. Припустімо, що це ваше печерне королівство і є єдиний на світі світ. Але до чого ж він жалюгідний? Він вражає мене своїм обоством. І це навіть кумедно. Ха -ха -ха. Може, ми й діти, які грають у небелиці, але наш світ, якщо він і вигаданий, то світ веселий. Ось чому я за той світ, у якому є місце уяві і забавам. І я буду на боці Аслана, навіть якщо ніякого Аслана не було і немає. І я, наскільки це мені під силу, Збираюся завжди залишатися нарнійцем, навіть якщо нарнії немає і не було. Тож, дякую вам за вечерю, але ми покидаємо ваш двір. Ми вирушаємо у пітьму на пошуки нашого світлого світу, хай навіть доведеться шукати його все життя. Можливо, нам не так уже й довго жити. Не думаю, що вдовго, але... Це невелика втрата, якщо світ таке нудне місце, як ви кажете. «Ура! Який же ти молодець, трясогузе!» – вигукнули Б'яклі і Джил. «Бережіться!» – раптом крикнув принц. Усі обернулися до чаклунки, і аж волосся у них стало дибки. Мандоліна грюкнула, впавши на підлогу. Руки чаклунки немов прилипли до її боків. Ноги переплелися, а ступні зникли Довгий шлей в сукні на очах став цупкішим, зливаючись із зеленою колоною її переплетених ніг І ця гнучка, зелена колона, звивалася в кільця і розгойдувалася, начебто вона зовсім була без кісток Голова відкинулася назад, ніс видовшився, а решта рис обличчя розгладилися і пропали Залишилися тільки очі величезні, Палаючі очі без брів та вій. Писати про це можна довго, А сталося все за одну мить. І не встигли приголомшені мандрівники І оком змигнути, Як величезна товста змія Обвилася навколо ніг принца Отруйно-зеленим слизьким хвостом. І ще мить – і нова петля метнулася навколо принца, аби затиснути його праву руку, в якій був меч. Та де там? Принц встиг підняти руку, а живий вузол обхопив лишень тулуб. Він почав стягувати ребра, зовсім як хмис, коли його стягують у в'язанку. Принц лівою рукою схопив змію за шию і почав душити. Голова змії була зовсім близько від обличчя принца, і пащі. Висолоплювався страшний роздвоєний язик, але до принца він не діставав Принц відвів руку із мечем, аби замахнутись Тим часом Бяклі й Трясогус оголили свої мечі і кинулися йому на підмогу Усі три удари обрушилися майже одночасно Меч Юстаса, на жаль, ковзнув Луцкою, не заподіявши зміюці жодної шкоди Але удари мечів принца і простоквака – Обидва припали просто в шию. Та навіть це не вразило змію на смерть, хоча вона й послабила обійми навколо грудей і ніг І лише повторними ударами їй вдалося таки відтяти голову. Чудовисько! Уже мертве, ще дуже довго звивалося кільцями, здригалося та сіпалося. Ви навіть... Уявити собі не можете, любі читачі, до чого ж це було огидне й бридке видовище. Принц, відхекавшись, у першу чергу всім подякував. Троє змієборців довго стояли мовчки, отямлюючись. А Джил сиділа і думала. Ой, тільки б не знепритомніти, тільки б не розплакатися. За мою матір-королеву «Відплачено!» – нарешті промовив Реліан. «А вже ж, це та сама зміюка, яку я марно переслідував біля струмка у лісі на півночі Нарнії багато років тому. Подумати тільки, усі ці роки я був невільником і у Кохо, у вбивці моєї мами. І все ж таки, я радий, що врешті-решт підла чаклунка опинилася у зміїній шкурі». «Адже підняти руку на жінку я б не зміг. Це не в моїх правилах». «Та що це таке із нашою юною пані?» Він мав на увазі Джил. «Дякую, не хвилюйтеся, усе до ладу», – відповіла бліда дівчинка. «Мила пані», – звернувся до неї принц і низько вклонився. «Ви дуже мужня і отже без сумніву шляхетного походження. Ну що ж, друзі…» Здається, в кубках лишилося трохи вина. Давайте відновимо трішки сили, випивши ці келихи. Присягнемо у вічній дружбі і гайда. А що, ваша високість, то непогана думка, підтримав його Бяклі. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ книги. Підпишіться, будь ласка, на канал. Подобайте відео і напишіть ваші враження від цього розділу. Української має бути більше. Ну а наша наступна зустріч відбудеться зовсім скоро. Почуємось у наступній частині. Не спиняти ж нам розповідь на середині.